Al-Muiz, die een wat eer, Al-Muiz, die een wat verneder. Al-Muiz is daar die weese, wat sy vriende eer, dier sy beskerming, dan vergewe hy hulle, dier sy barmhartigheid, daarna verplaas hy hulle, na die eerhuis, dit wil sê, Janna, Paradys. En eer hulle, dier hulle toe te laat, om hom te sin. Almoëde is daar die wese wat sy vyande in die skande bring deur hulle van sy erkenning te onneem en hulle in sy ongehoorsaamheid te betrek. Daarna verplaas hy hulle na die huis van straf, dat wil sê, die die hel en steek hulle in die skande deur homself van hulle te distanseer. Ibn Abbas, anhuma, het gesê, volgens die mensen van hier die wereld, is hier een ander naam van reikdom en besittings. En volgens Allah Ta'ala, is die taqwa, bewissein van Allah Ta'ala.